Що сталося з їхнім господарем після того, як його вивезли? Якби що вони могли сказати? А що Вовчик такий дзвінкоголосий, то це тільки на руку їй і Левкові. Бо часи неспокійні, і вони мусять постійно бути насторожі, прислухатися до кожного звуку, приглядатися до нічних тіней за вікнами. Але як вона чекає тих ночей? У старолісі часто навідувалися стрибки. Чимало людей після їхніх наскоків та наїздів змушені були прощатися з рідною землею, вирушати під конвоєм на холодну чужину. Але вовчик виріс справжнім сторожовим псом. Не раз за його сигналом Левко вислизав з будинку і потай пробирався до підземної схованки. Іноді туди ж спускалась Вишеслава. Малювала на листівках, які Левко відносив до лісу. Вона пізно дізналась про те, що вагітна. Як не дивно, Ранній токсикоз обминув її тендітний організм, а місячних давно не було. Під час війни та повоєння у виснажених недоїданням, тяжкою працею та постійними стресами жінок таке часто траплялось. Коли відчула під серцем перший порух, аж злякалась, що це? А коли зрозуміла, хто штовхає її ніжкою в живіт, розплакалась від зворушення. Стільки років вони з Левком разом, але про дитину ніколи не говорили. Вона вже думала, що не здатна зачати. Левко не торкався цієї теми, тому що боявся насамперед за неї. Вагітність могла зашкодити її здоров'ю, видати їхній зв'язок. І одне, і друге – великий ризик для Вишеньки. Їй би самі вижити і вистояти. Ось і тепер. Тільки-но підскочив від радості і зразу ж сів, глянув стривожено. «Вишенько, що з тобою буде?» «А що буває з вагітними жінками?» Через дев'ять місяців вони народжують, а тоді розсять дітей. От і я місяців так через п'ять народжу і буду щасливою мамою, дуже-дуже щасливою. Він міцно пригорнув її до себе, поцілував у світлу маківку. «Ідж, яка сміливиця! А ти подумала, що люди скажуть? У селі ж усі все мають знати, така вже сільська заведенція». А тому неодмінно почнуть вивідувати, від кого ж це груба панна Вишеслава, хто з чоловіків навідувався до маєтку. Добре, якщо тільки плитухи язиками поляпають. А якщо цікавитись почнуть ті, що на воронку їздять, ти маєш бути втричі обережнішою. Можливо, нам краще не зустрічатися? Але Вишенька вже наступної ночі прийшла у їхню схованку. Сказала, що вона все обдумала. Поки що животик непомітний, ну майже непомітний. До того часу, поки він виросте, вона купить козу, щоб мати своє молоко. Навчиться пекти хліб або й пляцками буде обходитись. Заведе хоч зотри курки, щоб не яйця. Навіщо? По-перше, не купувати ж їй усе життя продукти у вовкунів. Тим більше, що й платити скоро не буде чим. А по-друге, щоб віднадити Степану. Навіщо їй постійно чужі очі в домі? Хай у селі вважають її блаженною, хай, вона нікуди не ходитиме, а як і гостей не буде, ніхто не знатиме, що вона при надії. І вони з Левком будуть зустрічатися, як і раніше, поки можна буде, а там придумають, як бути. Може, щось зміниться. Не буде ж вічно тривати оце вистежування і полювання на людей. Усьому є межа. Головне – народити здорову дитинку. Вона її вже так любить. І говорить до неї, і пісеньки її співає, і книжечки свої дитячі з бібліотеки повитягала. Хай слухає мене і росте розумним. Хочеш іти поговорити з ним, притулила левкову голову до живота. Гори скажи, що любиш міцно міцно, що завжди будеш любити й оберігати. Тоді йому не так страшно буде народжуватись. Воно й так сміливе, як його мама, поцілував у живіт. Як мама, ні, мама його боягуська. Якби мені оце самі довелось друге народжуватись, я б ще подумала, чи варто. Але, звісно ж, якби ти сказав оті слова, що любиш міцно міцно і завжди любитимеш, тоді, звичайно, тоді я б за радістю. Заради тебе я б народилася. Зазвичай Левко навідувався до вишні перед світанком, коли село найміцніше спить. Але того разу прийшов опівночі. Чогось аж не тямився цілий день, місця собі не знаходив. Не міг дочекатися, коли сонце зайде. За два тижні Вишенька мала народжувати. Йому б узагалі не відходити від неї, ні на хвилину не залишати її саму. Якби ж то можна було. Як не намагалася Вишеслава ні з ким не зустрічатися, нікому на очі не потрапляти, цікаві самі підстерегли її. Місяців два тому староліса почали гудіти, як рій, що вилетів з вулика і завис на сусідній яблоні. Хтось осудливо підтискав уста, а такою неприступною, такою святою та божою, здавалася, і чоловіцтва ніби бачити не хотіла. Хтось співчутливо зітхав, тяжко буде їй бідній самій дитинку на ноги ставити. А були такі, що посміхались багатозначно. А це ще баба на двоє гадала, чи справді вона сама. Десь той любчик тутка крутиться. Здогадувались про це й ті, хто розставляв пастки на ливка. Неспроста вони занадились у маєток. Приходили нібито просто так. Дивилися двір і сад, який слідом за полем, а Вишнецьких, де Юра перейшов у колективну власність,